Стівен Бакстер. Шийна 5. Вона не прагнула цього. Звісно ж, ні. Вона знала вимоги місії так само добре, як і решта, як і сам Ден. Вона мала свій обов'язок перед НАСА і розуміла це, але те, що відбулося, здавалося правильним. Це сталося після вбивства. Ніч скінчилася. Сонце, велика куля світла, уже мерехтіло над поверхною води, що коливалася та виблискувала рівним сяйвом. Шийна провела ніч на самоті, шукаючи їжу серед водоростей на дні. Вона добре поїла – дрібної риби, креветок, личинок. Особливо вправно в неї виходило вимітати щупальцями креветок, що ховалися в піску. Але тепер у яскравому світлі дня кальмари виринали з водоростей і коралів та пливли. Зграйки збивалися в маленькі грубки, ті збиралися в більші, поки не утворили великий косяк числом зі ста особин, що описували дуги у воді. Їхні водяні струмені примушували багаті води співати, а кальмари перегукувалися один з одним простими фразами, що утворювалися позами та складними візерунками на шкірі. «Залицяйся до мене, залицяйся до мене!» «Подивися на мою зброю!» «Я сильний і лютий!» «Тримайся подалі, вона моя!» Це була стародавня мова головоногих, знала Шийна. Мова світла і тіні, мова поз, де слова плавно перетікали одне в друге про секс, небезпеку та їжу. Це була мова така ж стара, як і самі кальмари. Їй було мільйони років, значно більше, ніж існували люди – і вона була багатою та прекрасною. Шийна плавала зі зграєю, співала від радості. Але ось на воді з'явилася тінь. І глибокий гравітаційний сенсор шини показав про наближення добре їй знайомого інфразвукового гуркоту. Це була баракуда, жорстокий хижак, що полював на кальмарів. Баракуда була молода і невелика, але від того не менш небезпечна. Вартові на краях зграї одразу прийняли пози маскування або блефу. Їхні прості слова поширювали брехню перед наближенням хижака і попереджали решту зграї. Чорні смуги на мантії, розслаблені мацаки, швидкий зворотний рух. «Подивися на мене, я риба-папуга, я не кальмар!» Прозоре тіло, темні мацаки у формі ві. «Подивися на нас, ми водорості, саргаси!» Дрейфуємо з течією. Ми не кальмари. Псевдоморф. Кальмароподібна пляма-чорнила, спішно випущена і скріплена слизом. Подивися на нас. Ми кальмари. Ми всі кальмари. Розвернутися до хижака, розкрити кінцівки, білі плями і фальшиві очі, щоб збільшити видимий розмір. Подивися на мене. Я сильний і лютий. Втікай. Темна фігура затрималася поруч, як це робить справжня баракуда, перед тим, як увірватися у зграю, намагаючись її розбити. Ще й назнала, що справжніх хижаків тут не буде, у цьому заповіднику схожому на сад. Вона упізнала блиск сталі, камери на надто гладкій шкірі цієї істоти і ритмічне обертання пропелерів позаду. Вона зрозуміла, що тінь могла бути лише спостережною машиною проєкту «Бутстрап» шина також відчувала слабке усвідомлення цього факту у мерехтливих тваринних розумах своїх родичів навколо. Вони теж були розумні. Достатньо розумні, щоб знати, вони тут у безпеці. Крім того, їхні захисні механізми були настільки складними, що кальмари рідко зазнавали шкоди від хижаків. Тому в їхній поведінці було відчуття гри у цих коливаннях між приховуванням і пильністю. А потім почалося полювання. Тонкий циліндр пронісся крізь завислих у воді напівприхованих кальмарів. Визнання хвилями пронеслося крізь зграю. Декотрі розкрили свої мацаки, вкривши мантії смугами та плямами. «Подивися на мене, я бачу тебе, я втікаю, марно мене переслідувати». Тоді один з кальмарів, сильний самець, вирвався вперед і поплив перед баракудою. По його шкірі хвилями побігли візерунки. Мозаїка світла і темнокоричневих плям, що поширювалися від оптічного тіла до кінчиків щупалець. Це був візерунок, який день називав проходженням хмар. Зупинись і подивися на мене. Баракуда зупинилася. Самець розкинув вісім кінцівок, підняв два довгі щупальця, а його зелені бінокулярні очі втупилися в баракуду. Заплутані візерунки світла і тіні пульсували на його шкірі. Подивися на мене я великий і лютий, я можу тебе вбити. Металева баракуда зависла в воді, ніби зачарована візерунком, як справжній хижак. Повільно, обережно самець поплив до баракуди, наблизившись на відстань довжини мантії, не відводячи від хижака погляд. В останній момент баракуда незграбно повернулася, щоби попливти геть, але було запізно. Самець метнувся вперед. Його два довгі щупальця вистрілили настільки швидко, що щіна навіть не встигла побачити, і булавоподібні присоски вдарили по шкірі баракуди, прилипнувши до неї. Баракуда різко сіпнулася, але втекти не змогла. Самець підтягнувся до неї та обвив своїми вісьмома сильними мацаками її тіло. Візерунок на його шкірі змінився на тріумфальний однотонний темний. Тепер він міг не турбуватися про маскування. Але коли самець спробував метнутися назад, тягнучи здобич за собою, баракуда виявилася занадто масивною і сильною. Самець рвонувся вперед та врізався всім тілом у металеву шкіру баракуди. Він, здається, здивувався жорстокості її плоті і обвив двома довгими щупальцями її струнке сіре тіло. Потім відкрив рот і вдарив дзьобом по корпусу. Той легко пробився. Очевидно, він був спроєктований для цього. Самець, вприснувши отруту, паралізував здобич, а потім увігнав дзьоб під шкіру, щоб дістатися до теплого м'яса. І м'ясо там було. Шматки риби, які, подумалося, шині, підготував ден. Кальмари опустилися, співаючи свої стародавні пісні, пірнаючи крізь хмару багатого холодного м'яса обвиваючи своїми щупальцями уражену здобич. Щійна приєдналася до них. Її шкіра мерехтіла у тріумфі, прохолодна вода проходила через її мантію. І вона насолоджувалася первісною силою цього вбивства, попри його штучність. Саме тоді це і сталося. Міс Дело, ласкаво просимо до Оушенлаб сказав Ден Істебо. Коли Мораделла обережно спустилася через шлюз у середину підводної станції, її одразу горнув сильний запах освіжувача повітря. Двоє чоловіків, біолог Ден Істебо та професійний пірнальник, дивилися на неї з деяким збентеженням. Вона принюхалася. «Аромат транковий ліс?» Пірнальник засміявся. «Йому було вже за п'ятдесят, він був кремезним» але через суміш газів, яку вони використовували для дихання, його голос звучав, як у Дональда Дака. «Краще за альтернативу, міс Делло!» Мора сіла між двома чоловіками перед панелью керування. Її крісло складалося з рами, обтягнутою тканиною, неодноразово відремонтованою скотчем. Стіни навколо маленького і тісного робочого простору були обліплені різноманітним обладнанням. Два невеликі, але міцні віконця давали змогу бачити, що відбувається назовні, а тумблери й циферблати блищали від тривалого користування. Світло було приглушене, а на екранах приладів мерехтіли показники. Ледь чутний сигнал сонару відлунював у приміщенні, мов серцевий ритм. Почуття замкненого простору та усвідомлення ваги води над головою пригнічували її. Ден Істебо, 30-річний черевань із віддишкою, товстими окулярами та копицею рудого волосся, виглядав як типовий науковець зануда. Мора подумала, що він нагадує її Ігоря, помічника доктора Франкенштейна. Обличчя Дена освітлювалося помаранчевим світлом від приладів. «Ну, – почав він трохи ніяково, е, як вам тут?» «Це нагадує старі советські космічні станції». Мабуть, щось на кшталт миру? Недалеко від істини, Ден заговорив швидше, ніби трохи нервував. Це старий військовий об'єкт. Його збудували у 1960-х роках. Колись він був на глибині біля Пуерто-Рико, але після нещасного випадку загибелі водолаза, військові відмовилися від нього і перевезли сюди, до Кілагро. Ще один релікт холодної війни, як і НАСА. Ден усміхнувся. «Мечіна орала, мем!» Мора нахилилася вперед, вдивляючись у вікна. Сонячне проміння ледь пробивалося крізь каламутну сіру воду без жодних ознак життя. Ані риб, ані водоростей. «І де ж вона?» Ден показав на монітор. Сучасний екран, приліплений до пошарпаної стіни. Він показував зграю кальмарів, що рухалися у воді складними траєкторіями. Зображення було явно покращене. Вода виглядала блакитною, як небо. «Ми не завжди покладаємося на зір», – пояснив Ден. «Котра з них ще й на п'ята». Ден доторкнувся до зображення на екрані, і камера наблизила одного з кальмарів. Оптичне торпедоподібне тіло мало насичений бурштиновий колір із чорними плямами. Плавці хвилеподібно колихалися вздовж. «Сепіотетіс сепіодея», – сказав Ден, – «карибський рифовий кальмар. Завдовжки приблизно, як ваша рука. Бачите її забарвлення? Світло падає зверху, і вона затемнила спину, щоб приховати тінь і злитися з оточенням. Кальмари, як і всі головоногі, належать до типу молюсків». «Молюски?» – «Я думала, молюски мають ноги». «Так і є», – Ден показав на екран. Але в кальмарів нога еволюціонувала у воронку, що веде до мантії восьми мацаків та двох довгих ловильних щупалець, які іноді називають руками. У середині мантії містяться всі внутрішні органи – кровоносна, видільна, травна, репродуктивна системи. Але також там є зябра. Кальмар дихає, витягуючи кисень із води, що проходить через них. Шійна може використовувати цю воду і для реактивного руху. Вона має кільцеві м'язи, які... Звідки ви знаєте, що це саме вона? Ден знову показав на екран. Бачите набряк між очима, біля стравоходу? Це її покращений мозок? Нервова система кальмарів відрізняється від нашої. Шина має два нервові канали уздовж тіла, і вони всіяні парами ганглій. Передня пара ганглії розширена і утворює масу, схожу на мозок. Ми генетично вдосконалили щіну та її предків, щоб... Щоб зробити кальмара розумним. Міс Дело. Кальмари і так розумні. Вони молюскі, безхребетні, але їхні здібності еквівалентні рибам. Насправді, вони, здається, еволюціонували, щоб конкурувати з рибами ще у юрський період. Вони мають розвинені чуття, зір, запах, смак, дотик, слух, зокрема інфразвук і навіть, можливо, електричні відчуття. Бачите візерунки на її шкірі? Так. Це хроматофори. Мішечки з пігментом, оточені м'язами, які кальмар може відкривати чи закривати за власним бажанням. І ці візерунки – це сигнали? Запитала вона. Не тільки візерунки на шкірі. Сигнал складається з кількох компонентів. Самі візерунки, текстура шкіри, шорстка чи гладка. Постава, положення кінцівок голови тіла плавців і рух. Чи відпочиває ще інакше, рухається стрімко, зависає у воді, хапається за щось, чи випускає чорнильний струмінь. Можливо, є і електричні або звукові складники, але щодо цього ми не впевнені. Пірнальник пробурчав. «Міс Дело, ми тільки починаємо розуміти цих істот, а їхніх глибоководних родичів ми взагалі майже не досліджували». До останніх кількох десятиліть ми лише закидали сітки і ловили все підряд. Ми жартуємо, що це схоже на спробу зрозуміти наземних тварин, працюючи із сачком для метеликів на повітряній кулі у хмарах». «Для чого вони використовують цю систему сигналів?» – поцікавилася Мора. Ден зітхнув. «Ми знову не впевнені. Вони не полюють разом. Вони шукають їжу поодинці, а в день збираються в косяки». Мабуть, заради захисту під час відпочинку. Кальмари не ховаються на дні, як восьминоги. Вони плавають над заростями водоростей, де майже немає хижаків. У них складні ритуали залицяння. Молодняк, здається, вчиться в старших. Вони виставляють вартових. Дуже ефективно, до речі. Попри шість чи сім зустрічей з хижаками на годину і з жовтими джеками, світлими луціанами, баракудами або рибами-собаками, Смертність серед кальмарів дуже низька. Але косяк кальмарів – це не спільнота, як у нас. Вони не граються, не доглядають одне за одним, серед них немає лідерів, кальмари не демонструють особливої вірності одне одному, не піклуються про своїх малюків, і кожні кілька днів переходять до іншого косяка. Живуть вони лише кілька років, паруючись один-два рази. Кальмари живуть швидко і вмирають молодими. Ми не розуміємо, чому такі істоти з таким коротким життєвим циклом потребують настільки складної поведінки, систем комунікації, ритуалів розмноження. Проте вони їх мають. Місделло, ці істоти не схожі на тварин, до яких ви звикли. Можливо, вони більше нагадують птахів? Ви стверджуєте, що ці системи комунікації – це мова? Ден почухав бороду. Ми змогли виділити кілька первинних лінгвістичних компонентів, які складаються у примітивну граматику. Навіть у невдосконалених кальмарів. Але мова видається обмеженою. Наскільки ми можемо судити, вона стосується лише їжі, розмноження та небезпеки. Це як танець бджіл. На відміну від людських мов. Так. Те, що ми зробили, це розширили мову кальмарів. Ми взяли за основу їхні базові візерунки та граматику. Кількість сигналів, які може передавати шиїна, звісно, не є безмежною, але навіть у невдосконалених кальмарів великий словник, якщо врахувати інтенсивність, тривалість тощо. Ми думаємо, що ці чинники дають їм змогу виражати, наприклад, емоції та наміри. І деякі з цих сигналів надзвичайно давні. Простішими сигналами, демонстраціями для відлякування хижаків, Користуються і восьминоги. А кальмари відокремилися від них ще в ранньому мезозої понад 200 мільйонів років тому. У будь-якому разі ми вважаємо, що ощеїна або її нащадки зможуть виражати безкінечну кількість повідомлень. Так само, як ви або я, міс Делло. Кальмари – розумні молюски. Дати їм мову було легко. Як ви їх навчаєте? З де більшого позитивним підкріпленням. «Здебільшого?» – він зітхнув. «Я знаю, про що ви питаєте. Так головоноги відчувають біль. У них є вільні нервові закінчення у шкірі. Ми використовуємо низьковольтні електричні імпульси для подачі слабких ударів під час навчання розрізненню. Вони реагують так само, як ви, коли торкаєтеся кропиви. Нічого страшного. Міс Делло, я сподіваюся, ви не будете на цьому зациклюватися». Я ціную шийну, не тільки через її місію. Я не завдав би їй болю. Мора зрозуміла, що вірить йому, але відчула в ньому брак морального центру. Можливо, така риса необхідна будь-якій істоті, здатній завдавати болю іншій. Ден продовжував. Під час проєктування вдосконалень шиїни ми довели, що за навчання відповідають вертикальні та верхньолобові частки мозку, розташовані над стравоходом. «Як ви це довели?» Ден кліпнув. А видаляючи частини мозку кальмарів, мора зітхнула. «Ну от, знову. Нотатка, не дозволяти йому повторювати ці розмови на камеру. Вона відчула ще більше занепокоєння. Ось він, Ден і Стебо, використовує чудові комунікативні здібності кальмарів заради власних цілей для передачі банальних людських команд». Але ж він сам визнав, що не розуміє всієї глибини цієї мови, що як ми шкодимо шиїні, позбавляючи її пісень косяка? Чи має кальмар душу? Вони дивилися на шийну, на її голову із дзьобом, на щупальця та плавцеві мацаки, та на два помаранчеві ока із синьо-зеленими обідками, що на мить поглянули в камеру, чужі очі, розумні. Цікаво, як це – бути шиною. Залицяння почалося. Кальмари плавали один навколо одного, поступово змінюючи свої позиції в часі та просторі. Кожна самиця була оточена двома, трьома, чотирма самцями. Шина насолоджувалася танцем, давньою багатою хореографією, Хоча й знала, що залицяння не для неї. Це було неможливо після її обрання до проєкту «Будстрап». Ден усе їй пояснив. Але тепер, попри настанови Дена, попри галасливий розум, який вона носила в собі, до неї наблизився він, агресивний самець, з одним щупальцем розірваним об уламок металу, яке він гордо демонстрував. Вона мала б поплисти геть, але він був поряд, плавав поруч із нею, Кожен його рух повторював її. Шийна знала, що це неправильно, але це було непереборно. Вона відчула, як по її шкірі пробіг простий візерунок, чорно-білий п'ятнисте забарвнення, всіяний білими плямами. Це було просте стародавнє послання. «Залицяйся до мене». Він підплив ближче. Але інші самці, що вже кружляли навколо неї, також почали наближатися. Їхні погляди були важкими і напруженими. Мисливець, її самець, підплив до найсміливішого. Вони зіткнулися, розправивши щупальця, голови темніли, а на мантії з'явилися яскраві смуги. «Забирайся, вона моя!» Самець не відступив, його забарвлення спалахнуло, наслідуючи мисливця. Але той підняв своє тіло, допоки його плавці не торкнулися плавців суперника, Змушуючи того відступити. Тепер він знову повернувся до неї. Шийна бачила, що його дальній бік сяяв яскравим, сріблястим, рівномірним. Послання для інших самців. Тримайтеся подалі, вона моя. Але ближній бік, звернений до неї, був м'яким, рівномірно-сірим, з гладкою текстурою, в яку їй хотілося зануритися і вимкнути цей гамірний аналізатор, вмонтований у неї людьми. Коли самець перевернувся, кольори рухалися по його тілу, і вона побачила, як працюють крихітні м'язи, стискаючи пігментні мішечки на його шкірі. Тепер він дивився на неї, розкривши кінцівки зіркою навколо рота. Його очі дивилися на неї. Зелені, непорушні, жадібні, бездумні, без жодного розрахунку, абсолютно непереборні. І вже він простягав до неї свій гектокотель. Модифіковане щупальце з пучком сперматофорів на кінці. Останню імитію вона згадала Дена. Його жорстке людське обличчя, що визирало крізь скляні вікна на неї. Маленькі панелі, які він опускав у воду, ми готіли сигналами. «Місія, шина! Місія! Бутстрап! Місія! Ден!» Вона знала, що не має цього робити. Але тоді всередині неї піднялася тваринна частина, наполеглива. Вона розкрила свою мантію для самця. Він накачав у неї воду, намагаючись вимити сперму будь-якого іншого партнера. І тоді його гектокотель, швидко вдаривши, досяг її та закріпив свої голкоподібні сперматофори серед коренів її щупалець. Усе вже було скінчено. І все ж ні. Вона могла вирішити, прийняти сперматофори чи ні, зберігши їх у своїй насіннєвій сумці. Самець відступив. Навколо неї спалахували пісні кальмарів, сповнені життя. Вона знала, що у порівнянні з людським її життя коротке, швидкоплинне, яскраве і триватиме одне літо, максимум два, з кількома спарюваннями. І вона була самотня. Не знала своїх батьків, ніколи не дізнається про своїх нащадків, можливо, ніколи більше не побачить цього свого партнера знову. І все ж це не мало значення, бо була тиха у косяку і у великому косяку всіх косяків. Стародавні пісні, що лунали ще з тих часів, коли не було людей, не було китів, навіть риб. Ці пісні, поезія світла і танцю робили кожного кальмара свідомим, що він є частиною безперервного потоку, котрий тягнеться від тих давніх морів до незбагненного майбутнього, і що її власне коротке яскраве життя було таким же незначним, але таким же важливим, як одна срібна лусочка на боку риби. Шіна з її розумом, створеним людьми, була першою з усіх кальмарів, хто зміг це усвідомити. І все ж кожен кальмар знав це на рівні, що перевищував свідомість. Але Шийна більше не була частиною цього потоку. Ден насправді не розумів нічого про косяк. І він визнавав це. Шийна була іншою, з іншими цілями, людськими цілями. Навіть коли самець відступав, вона відчула, як її переповнює смуток, самотність, ізоляція. Охоплена гнівом на людей, що зробили це з нею, вона стиснула руки навколо сферматофора і втягнула його в себе. Косяк кальмарів на екрані, здається, полював. Вони рухалися формацією навколо буя з камерою. Картинка була вражаюча, як із фільмів Жака Кусто. «Вони так швидко плавають?» – сказала Мора. «Вони не плавають», – терпляче відповів Ден. «Коли вони плавають, то використовують плавці. А зараз вони рухаються реактивним способом, випускаючи воду через спеціальні отвори». «Ви розумієте, чому я тут? У понеділок я маю відстоювати вас у Конгресі. Я повинна поставити на карту свою репутацію, щоб дати хід цьому проєкту». І «Я це знаю». «Скажіть мені ось що, доктори Істебо». «Ви впевнені, що це спрацює?» «Абсолютно», – спокійно відповів Ден із такою впевненістю, що їй хотілося йому вірити. «Я переконаний, щіна зможе виконати свою місію в космосі і на астероїді. Вона розумна, пристосована до умов невагомості. У неї не буде виснаження кальцію або перерозподілу рідин у тілі. І щіна зможе полювати в трьох вимірах. Вона зможе орієнтуватися». Можна сказати, що вона еволюціонувала для космічних подорожей, на відміну від нас. І вона значно дешевша за будь-який роботизований еквівалент. Мені сказали, що кальмари – соціальні істоти, а шийна буде на самоті, у капсулі. Вона матиме багато можливостей, Міс Дело, засоби зв'язку, звісно. Ми зробимо все можливе, щоб підтримати її працездатність. Чому не восьмяніг? Восьминоги-самітники краще перенесли б ізоляцію. Але не такі розумні, сказав Ден. Вони працюють поодинці, їм не потрібно спілкуватися. Це має бути кальмар. Якщо їй буде некомфортно під час польоту, це ціна, яку доведеться заплатити. Але, з важкістю в голосі зауважила Мора, ми не маємо планів, як її повернути. Він знизав плечима. Навіть якби ми мали таку можливість, вона живе занадто мало. Ми маємо плани щодо етичних наслідків. Ден виглядав дещо ніяково, але все ж сказав. Ми сподіваємося, що суспільство сприйме астероїд на орбіті Землі як її меморіал. Це буде справедлива ціна. І, сенаторко, кожна мить її життя з моменту, як щіна вилупилася, була спрямована на досягнення цієї мети. Це те, заради чого вона живе. Місія. Зосереджено спостерігаючись за шиною, яка переверталася і різко змінювала напрямок руху разом зі своїми родичами, Мора думала, «Ми мусимо це зробити. У понеділок я маю проштовхнути фінансування». Якщо щіна досягне успіху, то через п'ять років або близько того вона доставить до орбіти Землі астероїд, багатий на воду та важкі метали. Цього буде достатньо, щоб нарешті розпочати експансію за межі планети і, можливо, врятувати людство. І якщо хоча б частина похмурих звітів Держдепартаменту про стан світу є правдивими, то це може бути останній шанс, який хтось отримає. Але й не доживе, щоб це побачити. Зненацька Мора зрозуміла. «Мені треба в туалет». Вона обернулася до Дена. «Як я... Е... Старий пірнальник простягнув їй сталеву банку з етикеткою. Ваш особистий резервуар для сечі. Вітаємо в космічній програмі, міс Делло. Косяк кальмарів миттєво зник із камери, рухаючись у тривимірному просторі складними траєкторіями. Ший на п'ять ковзала в самому серці корабля, де вода, що проходила крізь її мантію і обтікала зябра, була найтеплішою, найбагатшою. Центральне обладнання, сукупність пристроїв, що підтримували життя, громадилося перед нею чорною масою, поверхня якої мерехтіла вогниками. Їй було важко відпочивати без своєї групи, без спарювань, навчання та нескінченних танців під денним світлом. Неспокійна вона відпливла від скупчення машин. Піднімаючись вище, вона відчула, як вода, що проходила крізь її мантію, охолоджувалася, а киснем середовище збіднювалося. Щійна відчувала тонкі звуки живих істот. Плавний рух риб, булькевчий шепіт криля, якими харчувалася вона, і шипіння діатомей та трави, які годували його. Діатомеї від грецького «дія» крізь і грецького «томео» – «розрізати». Діатомові водорості – клас водоростей, одна з найбільших груп одноклітинних водоростей та важливий складник фітопланктону. У космічному кораблі шини, як і в океанах, рух матерії та енергії керувався великими циклами, що задавалися сонячним світлом і центральною машиною, яка пульсувала, мов, серце. «Шийна» досягла напівпрозорої стіни корабля, коли шийна натисла на неї, стіна легко пружинила. На ній росли трав'яні водорості, їхні довгі нитки коливалися і плавно огойдалися у течії. За мембраною сяяло молочне розмите сонце, поруч із яким виднілося маленьке серпоподібне тіло. Це, знала шийна, була земля. Усі її великі океани зведені до краплі. Корабель обертався навколо сонця слідом за землею, як риба, котра пливе за своїм косяком. Вона дозволила кораблю, що плавно перекочувався немов кит, віднести її подалі від сліпучого сяйва сонця і поглянула у темряву, де можна було побачити зірки. Шину навчили розпізнавати багато зірок. Вона використовувала ці знання, щоб визначати своє місце в просторі набагато точніше, ніж міг Ден із далекої землі. Але для Шийни зірки були більше, ніж просто навігаційними маяками. Її очі мали в сто разів більше рецепторів, ніж людські, і вона могла бачити в сто разів більше зірок. Для Шийни Всесвіт був переповнений зірками, яскравими, живими. Галактика була рифом зірок, що вманив її плисти вздовж його нескінченного простору. Але тут була тільки одна істота, яка могла це побачити. Тільки шийна. Її відчуття втрати зростало невблаганно. Плаваючи в зоряному світлі, шийна обережно тримала свої ненароджені яйця, нетерпляче випускаючи хмари чорнила, що приймали форму самця з яскравими, бездумними очима. Мора Делла втягнулася у все це тому, що у 2030 році, коли ресурси планети стрімко вичерпувалися, Земля перетворилася на справжню банку з павуками. Взяти хоча б воду. Людство використовувало більше прісної води, ніж випадало з небес. Неймовірно, але факт. У результаті по всій Азії та в інших місцях спалахували війни за воду. І щонайменше одна ядерна бомба була скинута в конфлікті між Індією та Пакистаном. Головною міжнародною проблемою Америки стала невелика багатостороння війна, що вибухнула в Антарктиді після того, як останній континент був відкритий для ненажерливої боротьби за ресурси. Цей конфлікт постійно загрожував поширитися на інші регіони. І так далі. На думку Мори, усі важливі проблеми людства виникли через замкненість світу, через брак нових рубежів. Мора Делла виросла з переконанням у важливості рубежів. Рубежі були живильним середовищем для демократії та винахідливості. У закритому світі наука задихалася під тиском патентних законів та інших захисних заходів, а технологічні інновації обмежувалися занепадницькими розважальними системами та військовою технікою. Це було замкнене коло, звісно. Лише розум міг витягнути людство з цієї пастки, але він не мав можливості розвиватися. Америка, зокрема, стрімко котилася в прірву. Давно економічно поступившись Китаю, вона тепер опинилася перед військовою загрозою та відступала, уникаючи ризиків. Багаті ховалися у величезних захищених анклавах. Бідні тікали у віртуальні світи фантазій. Американські солдати патрулювали бойові зони в Антарктиді на броньованих конвертопланах, тоді як китайці роїлися на льодових просторах, які захопили. І через спадщину колишнього домінування США залишалися найбільш ненависною нацією на Землі. Іронія полягала в тому, що в космосі були всі необхідні ресурси. Астероїди, супутники Юпітера та Сатурна, безкоштовна енергія від Сонця. Люди знали про це десятиліттями. Але після 70 років космічних польотів ніхто так і не придумав достатньо дешевий і надійний спосіб, щоб зробити ці небесні копальні економічно вигідними. Аж раптом цей дивак із задніх рядів НАСА, Ден Істебо з лабораторії реактивного руху, знайшов спосіб прорватися через цю перешкоду. Космічний кальмар, який міг скерувати одну з гігантських.